Знову нічого він не довідається про те, хто його ворог. І враз мов імпетом, що кинуло Дениса на зустріч на чоловікові. Вискочив і став перед їм, лівою рукою копив його за горло, а правою, держачи кийок посередині, розмахнув і вдарив з усієї сили в бік. Чоловік упав, і Денис опинився на йому. Але даремно на свою силу важив». Далеко дужчий за його був чоловік, відразу вивернувся з-під його, збив його під себе і пригнітив коліном. А ти мене будеш бити? захрипів знайомий Денисовий голос. Роман! скрикнув Денис і змовкли, вдивляючись, один одному в обличчя. Той на землі під коліном, а той, нахилившись над їм з рукою на горлі. Дивились серед темряви хмарної ночі, силкуючись впізнати знайомі риси. І враз пізнали. Денис почув, як Романова рука ще дужче стиснула їм горло, але тільки на мить. Як звір дикий, одним скоком роман зник у темряві. Денис підвівся, хитаючись. Груди в його боліли від Романового коліна, а Проклятий, як пригнітив, здоровий, як бугай. Денис увесь трусився з напруження, зо злості. Тепер він знає, хто коні бере, то догадувався, а тепер і побачив. А, злодію коноводе, харцизе проклятий. Не мине ж ти тепер Денисових рук. Денис. Повідв'язував коні і повів їх із яру. Була ще ніч, як він уїхав у двір до коматерешка і постукав до його в темне віконце. А вийди лиш кума сюди. Пізнавши голос, тонконоженко зараз вийшов. Перед дверима стояв Денис і держав пару коней. А що це? Твої коні? Ой, та ну? Дивись. Тонконоженко кинув до коней і хазяйським оком, зараз же пізнав їх, хоч і в темряві. — Та як же то? Нічого не розберу. — Замкни конів по повітку та ходім у хату, то розкажу. Дочувся Тонконоженко, як усе сталося, і радів поверненим коням, і трохи боявся. А що, як це знахаря розгніває? А як Денис сказав, що він хоче направити... Врядника на Романа, то він не зовсім перелякався. Ой, куми, не роби цього. Хіба ж ти не знаєш того гострогляда? Тадже всі люди кажуть, що його не можна займати. Бо якщо хоче, то таке поробить чоловікові, що й жити не дасть. Кажуть, хворобу насилає і товар моровицю. Денис почав сперечатись, адже тут нема ніякої нечистої сили. Певне знахар у спілці з коноводами. Діло, звичайно, людське. Та кум ніяк того не слухав. Нехай там є людське діло, та знахар має на людську силу. Щоб не сперечатися більше до замовк, він заночував у кума, а вранці вернувся додому. Було свято. Домаха пішла до церкви, мати поралася біля печі. Батько і Зінько були у хаті. — От, тату, ви, кохали, синочка коновода, — озвався Денис до батька. Старий, мов, здригнувся. — Що ти кажеш, Денисе? Про кого це ти кажеш? — Про кого ж я казатиму, як не про те леда, що злодюгу клятого? — злісно відповів Денис, роздягаючись і сердито кидаючи чумарку на пів. — Не лютуй, а краще до ладу розкажи, — звулів батько. Денис почав розказувати. Він і поперед цього ще думав на Романа. Та що ж, не можна було довідатись. А от тепер уже довідався. І він порядо оповідав усю подію. А старий сиваж слухав, похилившись кінець столу, про свою ганьбу від рідного сина, та й не помічав за великим смутком, що пекучі сльози котились йому по обличчю.